стала цілувати край одягу і в прахсі. Усе вмовкло, всі погляди звернуті на імператрицю, всі ждали від неї або ж прощення цьому порубаному життям і вже власне тим нещасному чоловікові, або ж гнівливої відмови рівнозначної жорстокості, витончене знищення. Замкнути тебе у почесному в'язненні, яке від своєї почесності ув'язненням бути не перестає, обкласти, оточити з усіх боків, позбавити змоги, бодай ступнути вільно, без нагляду, самочинно. А тоді підсилати таку мерзенну душу, як цей барон за прощенням, так ніби від її прощення або гніву щось залежить. Карають і милують лише ті, хто має силу, владу, можливості. Навіть прокляття мають вагу лише тоді, коли ти маєш якусь вагу, і твоїх проклять можуть лякатися. А що може вона? Безсилий гнів викликає тільки співчуття, той сміх. Милосердя? А що це таке, коли за ним нічого не стоїть? За Убоша прийняли милостиво володарі Каноси. Йому щедро виділено баронство десь у Германії. Йому влаштовують бучне весілля, розважаються... А тоді згадують, що є тут вона, імператриця. Титул пустия, тепер виходить, ще й ганебно обтяжливий. Графиня Матільда наблизилася до її праксії так, ніби хотіла сказати їй щось потаємне. Але сичливі її слова почули всі. Ваша величність, ваша величність, ми з найсвятішим папою завжди виявляємо милосердя, завжди. З нею видавлювали те слово, якого вона ніколи б не кинула за убушеві. Не відстануть, не відчепляться, сьорбатиме повітря маленька графиня з сатанинськими пасмогами смаги на личку. сичатими свистітиме ми з найсвятішим папою. Я прощаю вам, барони, коли ви завинили не своєю волею, холодно промовила імператриця. Прощений, прощений, слово вимовлено. Та чи поможе тут слово? За зірвався з підлоги. Змолоділий, вродливий, мало неблагородний у своєму покаліченні. Вільтруд горнулася до нього з радісною отвертістю. Клоняючись, заткувала від Євпраксія. Невже щасливі? Але як може глибоко нещасна жінка робити когось щасливим? Чи таким людям для щастя потрібна лише крихта, лише слова, якась мізерія? Чимось шлюб за обушай Вільтруд нагадав їй одруження з імператором. Та сама неоднаковість, та сама прірва років, яку загатити нічим не дано, та сама випадковість зустрічі. Увечері, зустрівшись з графиною, хотіла сказати про це, але повела мову про свою нехід далі вважатися жоною Генріха, виконувати пусті обов'язки імператриці Безімпеї, взагалі носити цей обтяжливий і осорожний їй титул. Матільда кинулась вмовляти її в пракцію. Нагадала їй, що повинна відібрати в Генріха все, що їй належить почекати наслідків своєї скарги на собою в констанції, бо наслідки повинні бути. Наслідки прекрасні, що найпрекрасніші. Але праксія не відступалася від свого наміру, і графиня захотіла бути доброю. Ми з вами проситимемо найсвятішого папу. Він своєю милістю владою може скасувати шлюб. Але Ваша скарга на соборі, потрібен час і терпіння, ваша величність. Терпіння. Євпраксія гірко зітхнула. Ваша світлість. Графиня, мабуть, пам'ятає, що афіняни колись вирішили, аби мули, які перевозили тягарі на спорудженні храму, були випущені на волю і могли пастися, де захочуть. Людина іноді може позаздрити цим мулам. Я б хотіла звільнитися від свого титулу без будь-яких умов, без очікувань наслідків тої скарги Соборові. Повірте, ваша світлість, що мені хочеться повернутися в рідну землю. Я знаю, що германський імператор колись був кинув вас з вашою високорідною матір'ю в темницю. Згадайте, чи нервалася тоді ваша душа із темниці, з тої чужої землі. Згадайте, і ви зрозумієте все. Ваша величність, ваша величність, прошепотіла Матільда, хіба ж я не розумію вас, але ж скарга і собор, і найсвятіший папа. Не було ради, доводилося ждати. З собору повернулися перш ніж папа прибув до Каноси. Аббат Бода був у захопленні, яке йому навіть не личило. Єпіскоп Федір, який зовсім не знав латини, і хіба що міг там перекинутися з двома-трема прилатами, що тямили по грецькому, жував бороду, бурмотів, що на соборі було, вельми й вельми. Воєвода Кирпа зневажливо махнув єдиною своєю рукою. Ні песні, ні видра, імператрице, обмовив тебе на соборі, абадбода. Сказав це при сповіднику і при єпіскопі Федорі, тож при свідках. Євпраксія стривожилася. Отче звернулася до Бода. «Ви не сказали суті про мою скаргу, про наслідки». «Блаженні!» – заявив свої пісні аббат, але Євпраксія зупинила його рішуче і недвозначно. Войвода сказав, ніби ви мовили на соборі слова негідні. «Чи то правда?» «Дочка моя, звідки цей чоловік знає, що я мовив? Адже йому недоступне розуміння». Вважаєш мене ігнорантом у латині, втрутився Кирпа, та забув про шість слід, проведених мною у Кведлінбурзі. Що мовив ти на соборі про імператрицю? Може, повториш?»